І моє серце відчуває, що цей скорботний список буде поповнюватися. Тому про демократію думати зарано. Цього разу вибухнув Мирослав Прокоп. Це безсовісна демагогія і жонглювання фактами. Вам би лихо в цирку працювати, а не бути керманичем нації, яким ви себе проголошуєте і теж покинув конференцію. Зоряні важко було дивитися цю комедію. «Яке щастя, що до неї не дожили полковник Коновалець і батько», подумала вона. «Мабуть, і я піду», раптом сказала Соломія. «Мені вже час на вокзал». «Ви куди, тітонько?» У відрядження Зоряна занепокоєно подивилася на неї. До чуплинки? Вони на ушпіньках вийшли з зали. Зоряна опустила вуальку. Мюнхенські вулиці були чисті й ошатні. А минуло лише три роки, як скінчилася війна. Вони сіли за столик вуличної кав'ярні і замовили каву з вершками. Зоряна засереджено пила її маленькими ковтками і пильно дивилася на Соломію. А чому саме ви, тітонько? Хто прийняв це рішення? Лебедь? Чи бий лихо? Адже вони тепер вороги? Я, наприклад, не знаю, чи їм наказом підкорятися. Це моє рішення, доню. М'яко сказала Соломія Особисто моє Я зараз конче потрібна Чупринці У нього багато поранених І не залишилося жодного лікаря Ну, щоправда, там Галина Але ж вона не лікар Я дуже тебе прошу, Зорянко Зустрінься з Байлихом Йому тепер дуже зле А може сам винний? Це той випадок, коли винних немає. Усі праві, зітхнула Соломія. Ти знаєш, бий лихо кликав мене поїхати до нього. Їдь замість мене, прошу тебе. Та я б з радістю, тітонько, сто років не бачила пані Славу і Наталочку. Напевно, вже виросла. А тепер там вже є й Андрійко. Неодмінно поїду. Маємо берегти нашого чудового демагога. Ми без нього загинемо. Він прапор нашої боротьби. І ви бережіть себе, тітонько. Та й ти будь обережною, Зорянко. А я тепер Ганна, тітонько. Ганна Омелянівна Войтюк. Ти навіть помолочила на п'ять років. «Знову дівка на виданні!» – засміялася Соломія. А Зоряна раптом пригадала шульгу. Тоді, в січні 1945-го, її врятував саме він – незбагненний однорукий велетень, її оперативний чоловік. Операцію з її затримання комісар Воронін тримав у таємниці – та шульга дізнався і зробив те, що зазвичай практикують розвідники у усьому світі інсценував її смерть привіз уночі додому труп якоїсь жінки закатованої в слідчому ізоляторі НКДБ і влаштував пожежу це було зробити нескладно пічки у Львові опалювалися дровами та вугіллям Однак більшість львів'ян відводили гумовим шлангом газ із кухонної плити, через що часто траплялися пожежі. Так зробив і Шульга. Зоряна дивилася на полум'я, що огортало тіло невідомої жінки, і пригадувала біблійний міф про Єфту і його дочку. «Я зібрав докупи каміння». Изв ⁇ л из них Вилтер.